Šitanje svijetog evanđelja po Marku i Jovanu. Svateri je slava zemlje po zimu. U vrijeme ono uđe Isus u posle poslije nekoliko danat. I ču se da je u kući, i odmak se okupiše mnogi, tako da nemogako ni pred vratima da se smijeste, i kazivaše im riječ, i dođoše k njemu sa uzetim, koga noša ku četvorica, i nemogući približiti se njemu od naroda, otkriše krov od kuće, gdje on bijaše, I prokopavši s spostiše oak, nako je uze ti ležaš. A Jesus, vijevše v Jelukovvu reče uzetomen, synkom, opráštajú ti se gdesi Tvojim, a on ne seď ku nekil kkniževnika i pomiešliach hurdcima svojim, š to j ovaj tako chuli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 Ja dođu da život imaju i da ga imaju iz Ja sam pastir dobri, pastir dobri, život svoj polaže za ovce. A najavni koji nije pastir, kome ovce nisu svoje, vidi vuka gdje dolazi i ostavlja ovce i bježi. I vuk razdrabi ovce i raspodi, A najavnih bježi.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 I čuće glas moj i biće će jedno stado, i jedan pastir. <tos>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 šina Božjeg U tom imenu braćo i sestre sve je sažeto sva istinska mudrost sav i sva svjetlost carstva nebeskoga kojeg svedoci smo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 Sveti Grigorije Palamas bio je nejedini, ali jedan od najvećih propovjednika upravo tog imena i učitelja duhovnog prizivanja Svete Trojice. I kao posveticu zadobio je Svetuos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 Takvi ljudi ne razumiju tajne prirode. To je beslovesni nivo. Veliki комфорт u kome žive slovesne životinje. Veprovi, krmad, konji, magarci, pilad, kokoške koje se krčkaju u kadama,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 Energetski potencijali i izvorišta imaju svoj početak jer su stvoreni. A energija kojom Crkva raspolaže, braće i sestre, blagodat Božija, ona nema početka. Odкуда to? Zato što je to energija samoga Boga, obratite pažnju. A Gospod naš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 Ponekad se pokloniti. Ali to ponekad, braće i sestre, po učenju svetoga Grigorija Palame, nije dovoljno. Potrebno je neprestano. Gospode, Isusa Hriste, Sine Boži, pomiluj me, Grašnik. Gospode, Иsusa Hrstu, si ne Boži, pomiju imagrašno. Госpoda Jesusa Hrstu, si ne Boži, pomiju imarešno i ovako hiljadu, d 2.000, tri hilja pod nekih svetogorskih otaca, čita v danji izpunjen, ne prizivanjem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 Poštujemo mi, braće i sestre, i solarnu energiju, poštujemo sunce, a ne mojmo da blejimo u njega. Ni krava ne bleju sunce, nego pase zelenu travu. Danas imate ljude koji gledaju sunce, želeći da se napoje duhovnom energijom. Nema toga, braće i sestre, to je lažno, to je obmanan то je idolopoklonstvo. To je djavolja nauka. Iz stihija ne možemo da primimo blagodat. Možemo da primimo energiju, demonsku energiju. Blagodat Boživo, čistu duhovnu energiju možemo da primimo. Isključivo živeći u crkvi i ne puzeći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 Probaj da se utješiš znanjima koja dolaze od intelektualne energije pavoga čovjeka. Nađite jednoga da se utješio. Nema ni jednoga. Eto ih najveći pisci, najveći geniji, pjesnici, to su većinom, braće i sestre, alkoholičari, razvratnici, bludnici, a oni finijih.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 Ali nećemo moći da povežemo blagodar od Božiju. Nećemo moći da pokrenemo sistem. Koliko smo se mi puta pričestili? Prvi Abraham ja, Jezus. Rezultati nikakvi, slab. Svaki put sam primao tijelo Božije i krv Božiju. A nisam to dobro povezao.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 Molitva koju On predlaže, ali apsolutnu u ambijentu crkve i u liturgijskom kontekstu, jeste Isusova molitva. Zamislite, mi se pričešćujemo neki svake nedelje, a u toku nedelje nekoliko puta izgovorimo, pazite tu tu bovest, ime onoga koji nas krvlju hrane, pa onoga ko bi nam ne pozajmio nego dao novac ko bi nam dao 500 evra da ne kažem 5000 ili 500.000 a njemu bismo braći i sestres njega bismo istetovirali ako treba samo kaži dje oćeš na obrazu oćeš na grudima, na leđima na ramenima, na butinama oćeš na kolima na automobilu ime oćeš i dece da nose tvoje ime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 Primili su je. Primali su je i mogli su da je primaju u vremenu do smrti i da umoru kao vječni, kao besmrtni sa Bogom u sebi. A zašto dolazi do toga? Odnemar, braćo i sestre, ne prizivamo njegovo ime, ne radujemo se njegovoj riječi. Imate pravilo danas da se ljudi pričešćuju? Niko neće da se da čita riječ Božiju.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 kao slijepi, kao gluvi, kao nijemi, kao raslabljeni, kao bolesni i grešni. Prizivajmo, nije to, braćuji sestre, ništa nemoguće. Si bolesan, jesi grešan? Jesi, nisam, jesi. Dobro, priznajem, jesam. Ajmo da dalje. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešno, bolesno, gubavo,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 Onda gledaj, uživaj, koliko će ovo trajati? Beskrajno, nema više kraja, jer onaj koji djeluje u tebi, on nema početka, nema kraja. Vaskrsao si iz mrtvih. Neka bi i mi bili naslednici takvog života, vaskrsli djelovanjem duha svetog, Kome se Otcem i Sinom neke slava u vjekove vjekova. Aminu.